Markusar Guðspjall tólti kafli Þá tók Jésús að segja um dæmisögu Maður plantaði víngarði Hann hlóð garð um hann, gróf fyrir vínþröng og reisti törd Seldan síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi Á settum tíma senda þjón til vínirkjanna að fá hjáðum hlut af ávexti víngarðsins En þeir tókan og börðu og sendu burt tómhendan Aftur sendan til þeirra annan þjón, hann lömdu þeir í höfuðið og svífirtu. En sendan annan og hann drápuð þeir og marga fleiri ímist börðuð þeir eða drápu. Einn áttan eftir enn, elskaðan són. Hann sendan síðastan til þeirra og sagði, þeir munu virða són minn. En vínirkjar þessir söðu sín milli, þetta er erfingin. Förum og drepumann hann, þá fáum við arfinn og þeir tókan og draupu og kostuð honum út fyrir víngarðin. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera? Hann mun koma, tortíma vínirkjunum og fá öðrum víngarðin. Hafið þið að ég lesið þessa ritningu? Steinninn sem smiðitnir höfnuðu er orðin að hýrningarsteini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Aðstu prestarnir, fræðimennitir og öldungarnir vildu taka hann höndum, en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisjóunni og þeir yfirgáfan og gengu burt. Þá sendu þeir til Jésu nokkra farisega og heródesarsina og skildu þeir veiðan í orðum. Þeir koma og segja viðan meistari, Við vitum að þú ert sannorður og hirðir ekki um álitt neins en það gerið þú þér engan mannamun heldur kennir guðsveg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En Jésús sá hræstnið þeirra og sagði við á hvers vegna leggjið þið snörur fyrir mig? Fáuð mér denar, látuðu mig sjá. Þeir fengunum pening. Hann spyr hvers mynd og nafn er á peningnum. Þeir svöruðu keisarans. En Jésús saði við á gjaldið keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Sadduker, sem neyta því að uppreysa sér til, komu til hans og sögðu við hann. Meistari, Móse segir okkur í rittningunum að degi maður barnlaus En láti eftir sér konu skuli bróðir hans gangað eiga ekjuna og vekja honum niðja. Nú voru sjö bræður sá fyrsti tók sér konu en dó barðlaus. Annar bróðirinn gekka eiga hana og dó barðlaus. Einsinn þriðji og allir sjö urðu barðlausir. Síðast allra dó konan. Kona hverst er að verður hún í upprísunni þegar menn rísa upp. Allir sjö höfðu áttana. Jésu svaraði þeim, er það ekki þetta sem veldur því að þið villist? Þið þekkið ekki ryttingarnar nér mátt Guðs. Þegar menn rýsa upp frá döðum, hvænast þeir ég giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En hafið ekki lesið í sögunni um þyrnirunnin í bók Móse að döðir rísa upp. Guð segir við Móse, ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra, heldur lífenda, þið villist stórlega. Þá kom til Jésu fræði maðurinn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jésús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er aðst allra bóðorða? Jésu svaraði, aðst er þetta. Heyr Ísrael, drottin Guðvor, hann einn er drottin. Og þú skalt elska drottinn Guð af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfandi. Ekkert bóðorð annað er þessum meira. Fræðimadurinn sagði þá við Jésu, rétt er það, mistari. Satt segir þú, einn er Guð og enginn er guð annar en hann og að elska hann af öllu hjarta öllum skilningi og öllum mætti og að elska náungan eins og sjálfan sig það er öllum brennifórnum og slátur fórnum meira jesu sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann þú ert ekki fjarri guðsríki og enginn þorði framar að spyrjan Þegar Jésús var að kenna í helgidóminum, sagði hann, hvernig geta fræðimennir sagt að Kristur sé sonur Davís? Sjálfur maldi Davið af heilugum anda, drottin, sagði við minn drottin, setið mér til hægri handar, þangað til ég geru óvinni þína að fótskur þinni. Davið kallar hann sjálfur drottin, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlitti fúslega á hann. Þegar Jésús var að kenna þeim sagðan, varist fræðimennina sem físir að ganga í síðskikjum og láta heilsa sér á torgum, vilja skipa aðstab ekki í samkundum og hefðarsæti í veislum, þeir mergsjúa heimili ekna en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þingri dóm. Jésús setti skengt fjárhislunni og horfi á fólkið legja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekkja ein fátæk og lét tvo smápenninga eins eiris virði. Og Jésús kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá Sannlega segi ég ykkur. Þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhysluna. Allir gáðu þeir af alls sínum en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti. Atla pjörksina.